Навіть на півморок купе не міг приховати впевненої радості в його очах. Галя була задумлива, а гуля, коли я повернувся до неї, наблизила своє обличчя до мого. Її красиві розкосі очі дивилися всередину мене, дивилися з любов'ю і відданістю. Я не міг утриматися і потягнувся уперед усім тілом, доторкнувся губами до її вуст. Петро голосно клацнув язиком, чим вгамував мене. «Ладний ти парубок», – сказав він, усміхаючись. «А поводишся, наче той кінейджер». «Не хочеш утямити, що ми зараз державну справу виконуємо?» Він підняв руку в жесті, що надавав додаткової ваги його словам. «Послухай, це моя дружина, і я маю право цілувати її, коли захочу. Ти, може, і виконуєш зараз державну справу, а я додому їду». «Всім ми додому їдемо, на батьківщину», – Петро кивнув. То гаразд, цілуйся, скільки заманеться, або допоки вона схоче. І він махнув рукою. Либонь, ти вже і так чимало для України зробив. Можеш цілуватися. Останні слова Петро сказав без будь-якого знущання, і моє миттєве роздратування зникло. Так само, як і бажання цілуватися. Залишилася якась розгубленість. Гучні слова, вимовлені Петром, перемкнули мою увагу. Ми зараз виконуємо державну справу, їдемо на Батьківщину, ти вже чимало для України зробив. Усі ці звичні газетно-лозунгові кліше раптом вселили в мої думки невластивий мені пафос. Я замислився про найближче майбутнє, про Київ. Справа добігала кінця, і, напевно, по приїзді, коли ми доправимо цей пісок куди треба, скажуть нам велике державне дякую, може, і нагородять чимось. Ну, в будь-якому разі ту дрібничку, про яку я попрошу, вони виконають, позбавлять мене від загрози, якої, можливо, вже й так не існує. Чого варто їм дати гарантії моєї безпеки? Бо ж у СБУ все на гачку, і ті, хто досі на волі, теж на гачку. Скаже й МСБУ, цього не чіпати, і ніхто мене більше і пальцем не зачепить. І заживемо ми з Гулею спокійно і весело, радісно заживемо. «Слід нам і собі взяти дрібку цього піску», – неголосно промовив Петро, повернувшись до Галі. Вона кивнула. «Наберемо торбину, і коли в нас синок знайдеться, насиплемо трішки піску в колиску, щоб справдешнім українцем зростав». «Для тебе це не так важливо», – Петро перевів погляд з Галі на мене. «Ти росіянин, і хай там як, а українцем ти не станеш ніколи». Петро важко зітхнув, наче йому нестерпно шкода, що я ніколи не стану українцем. А навіщо ставати українцем, якщо я росіянином народився? Ти ж в Україні живеш? запитанням на запитання відповів Петро. То що? І паспорт у мене український? Паспорт це одне, а душа інша. Душа в тебе російська широка сказав Петро і роготнув. Я пильніше придивився до його обличчя, до його очей. Погляд його здався мені затуманеним, блукаючим. Щось із ним було негаразд. Навіть Галя дивилася на нього здивовано. Петро знову реготнув і замовк «Варт закурити», – промовив він за кілька хвилин, узяв зі столу люльку, знову набив її тютюном із пакета. Прикурив просто від спиртової таблетки і вийшов до тамбура. «Треба його на пісок посадити», – пожартував я, дивлячись на Галю. «Український дух учить любити чужинців». Галя хотіла відповісти, але цієї миті – з тамбура долину в Регіт Петра. Він сміявся кілька хвилин поспіль, захлинаючи сміхом, а ми сиділи в заціпанінні. Шум коліс поїзда і Регіт Петра лунали таким дисонансом, що навіявали думки про божевільню. І раптом до цих звуків додався третій – Кілька ударів по дерев'яному даху службового купе. Прокрутивши звукову пам'ять назад, я порахував удари. Їх було чотири або п'ять глухі, важкі, схожі на кроки, посилені замкнутою акустикою нашого купе, а Петро все ще реготав, і Галя вже побігла до нього в тамбур. Що це з ним? запитав я вголос. Може, він щось не те курив? висловила припущення гуля. Я замислився. Потягнувся до нижньої полички навпроти, знайшов у тьмяному світлі спортової таблетки пакети з тютюном, які Петро купив у порту. Узяв дрібку цього тютюну, понюхав, пожував. Мені, на курцеві, було складно визначити, наскільки хороший чи поганий цей тютюн. Я знизав плечима. Дай мені, попросила Гуля, я передав їй пакет. Це не тютюн, упевнено сказала вона. «Але ж він сам і не просив тютюну». «А що він просив?» – здивувався я. «Він хотів купити щось покурити, а в нас покурити означає зовсім інше». «Тепер мені стало все зрозуміло». І я вже шкодував про те, що підтримав цю розмову на національну тему. Виходило, що сперечався я не з Петром, а з тією травичкою, якою він від незнання накурився. Одразу ж вигулькнув іще один висновок. Наркотики виганяють із тіла національний дух. Назавжди чи на певний час? Цього я ще не знав. Але до ранку можна буде знайти відповідь і на це запитання. Залишалося тільки зачекати на ранок. Я зав'язав пакет і кинув під стіл, сподіваючись, що потреба в ньому більше не виникне. Галя привела Петра хвилин за п'ятнадцять. Він ледве йшов. Ми з Гулою допомогли вкласти його на полицю. Накрили підстилками, які витягли з галеної сумки. «Холодно мені!» – прошепотів, засинаючи Петро. Коли він заснув, Галя без слів залізла з підстилкою в руці на верхню полицю і затихла там, засинаючи. Ми з Гулою витягнули з баула верблюжу ковдру і влаштувалися вдвох на нижній полиці. Я ліг з краю, а Гуля біля стіни. Полиця була завузька. Можна було вдвох лежати у притул на спинах чи боком, але кожного разу, коли Гуля поверталася на другий бік, я зависав над підлогою, виставляючи руку вперед. Розуміючи, якщо я засну, то тільки до першого падіння». Я намагався розважитися думками і спогадами. І перше, що пригадалося, це штормова ніч у каюті плавучого рибзаводу, коли Даша, похропуючи, втримувала мене сильною рукою. Чи була та койка ширша за цю? Напевне, була, але не небагато. Але й Даша була ширша за Гулю в декілька разів. А Гуля вже спала, лежачи на животі і повернувшись обличчям до мене. На столі догоряла спиртова таблетка, її вогник зменшився до розміру сірникового полум'я і ось-ось збирався погаснути. Я тихенько підвівся, намагаючись не розбудити гулю. Заліз на верхню полицю і ліг на спину. Втопившись у темряву дерев'яної стелі, раптом помітив тонку щелину, крізь яку намагалася зазирнути в наше купе далека зірка. Я хотів придивитися краще до цієї зірки, Звів голову і загубив її. Стеля тепер здавалася суцільною. Я знову опустив голову і заснув, заколисаний ритмічним шумом потяга. Коли я прокинувся, то тільки по лезу сонячного світла, що проникало до купе через щілину в стелі, збагнув, що прийшов ранок. У цьому сонячному лезі комашилися тисячі пилинок. Я подивився вниз із висоти своєї полиці. Петро ще спав. Забився у куток. Гуля сиділа за столом. Я бачив тільки її руки. Подивився напроти. Галя лежала на спині, підтягнувши під під підборіддя. Її очі були розплющені. Вона дивилася у стелю.